Araitzen duzu ezintelik erratea entzuten eta bueno, azkeneko bi astetan oporrak eman bagenizkiore, ba orain ja azkeneko chanparako, ba hemenche daukagu gurekin, ba Imanol telefonoren bestaldean, hala Kaixo Imanol. Keixo arrachaldeon. Kaixo arrachaldeon, bueno, ze indar berrituta zatu, zipuin berrieekin, literatura tea hondo mamitu ta oporetan edo Ba, ni gustoa euskal sala aste santua mo zein segulo anaona zein no diogu arte porrake ta horren hitzatu nerekin ba ez heri dela nena gure ha ha irakorreko zenon zeo ser bai bai Gainera, es, nik ustut, eskara kejaka ziko denogu ezela, manion batzuntzako ateratzeko talako santoak ateratzeko guraldi txarregi egin ba madu irakurtzea guztatzen egunen ba, esain txarra, estaz? Irakurtzea guztatzen egunen bueno, Agian, es, mendian irakurtzea edo ondartzen irakurtzea edo horrez, ja pixka faltan botatzen dere, bai, es? <laughs> Bala, eto, ondo etxanda eta <laughs> ipurriz gora esaten dan bezala nahi hori da, literaturan Hor oh, zondo, bueno, hale, ba, egur aldiak errepazatuta eta oporrak bai errepazatuta, ba, gaurkoa neaz zer ekarri ze diguzun? Bai, egotzen ari da, e, gaurko ekarriet e, duela berro eta mar urte ingeles zen liburu bat eta orantxe martxoan, euskara e, jarri dutena, e, urdin txiki eta hori txiki deitzen liburua, eta liburu itxuraz oso simple eta... Eh, ba, Utsala dena ba, ero manuz eta ba, bueno, aur literaturaren den barruan eukiduen eraginaren gaitik ba, oso liburu garrantetxu ega. Uh -huh. e, berez da, liburu esan duzun bezala, espaldikoa ez ba, da? Emile atzerunda berro eta emeretzien zehazki kareratua, estatu batuetan, eta ba, bai, e, bere egilearen lehenen goberra izan zen, e, Le leo ni ez da batena, orain dela urte batzuk izan. Mm Hura -hmm. oita merezi anakorrastenago. Eta bai, bero obra lehenengoa izan bazen ere, ba, agian ba, bere bere, bueno, kritika egiten dutenek, ba, bueno, lehenengo eta honena bezala ere katalogatzen duten nahiz eh? eta gerora egin zituenak oso oso bikaina izan eta uste hemen aipatu izan degula frederik eta... Ah, bai, baitu, baitu, baitu. Baitu ah, Fred... izate bat igerit, Zere, Sobererra... So baitu, bai, bai, beratu ah, bat, ale bat du eta barenak ere bikainak dira. Eta barenak ere ba, lehen goibarako lentzat. Esan egitekin irudzpala urtetik e, gorako entzat. Aja, ah, baitu, esan duzunean izan ez nuen... Ez nuen ezagutzen, baina gero Frederik Frederick poeta hundiori haipatu duzunean, baur duan ja goratun ez hori gomendatutakoa zen eta hor, liburutegian ederki gorde eta liburua da, eta txikiek noizbinka hola tatzen dugu ta, asko gozatzen duten liburua da. Ez hau Frederiken antzeko tasunibadokan, edo hildo retatik doan, edo noren zein da urdin txikikaren. Bara bueno, gizu, egileak utzak bere hildoa markatzen du eta kasunetan baleo liunik badun, orbanakoaren, askatasunaren, eta onelako aldarrikaten ba, identitarioak sonetan ere garen, bueno, arrazekerien orkako ditu egin e, mezuen ba, zaletasuna, eta bai, urdin txiki eta ori txiki aintzen ere horretaz da, ez da? Zeberaz, urdin txiki eta ori txiki dira bi orban txo, bi, bi mantxa, bai? baina, bueno, humanizatu, bai, arri-garri, nola, bi kolore tantarekin, bai, egin historia da ba, gizaki eburuz, ezken finan gizaki eburuzko da. Eta hemen kontatzen da nola ba, oso lagun minak didean, urdin txiki eta hori txiki, eta egun batean ba, elkarrekin egoteko gogon dizalde eta elkarrek ustean dutenean ba, besarkatu egiten dira. Eta besarka horretatikan makar urdina eta horian ahaztuz berdea ba, sortzen da. Horbein berde bat. Eta egin ditzen dira, zirip urdika, lagun egin jodasean, eta bedo, ba, joaten dira, ba, Batan etxera, etxera. eta nekera, non urdinen etzera. Eta etzera iristean gurasoak ere bezagutzen. Klaro, urren zea urdina da, ez da, urren semeak. Bueno, urren umea, zakit, nasko motia den eta e, e, ukatoi, delpeso, eta ordoan, ba, eh, ukatu eta utzeko zalde Eta gero horiren etxera joaten dira eta berdiena gertatzen zaie. Orduan oso triste jartzen dira. Eta gurasoak ba, alegria zer ertze eta bueno, hor, ba, ba, garapen badagoa eta resoluzioak. Baina bintzat, eh, horren atzean ikusten da nola dagoen ba, desberdinaren, arraza desberdinen agian, edo ba, arraza kultura benagolako desberdinaren eh, onartu ezin bat, edo asiedan onelako, eh, ba, susnua da bezala eta eh, nola sortzenan da. Eta aldi geren ere, ba, ba, dizkidekasunari buruzko hain ba, bat eh, nezu dago, ba, li buruan zehar, oso, ba, oso era simplea maniosora ba era inkorrean Mhm. Mm ba mhm. Mm Tezgarriadierudi ez dakit eh e, den aipatu dugun Frederiko horretan sagutxo batzuek agertzen ziren eta sagutxo batzuen gure hoiekin egiten zen marraskiak ere oso oso ikusgarriak ziren. Ez dakit oraingo honetan ba loren, koloren ba, da hori ba, irudikatuz oso gauza asko egin daitezken. Ez dakit irudi nolakoa da. Ba, direk. Egarik e, simple nean, primitibo nean, baina eh, paper puzka horiek, hain modu sangenezak edo teknika gabean, baina aldi gabean teknika oso zorratza bekin, baina simpletasuna itxurazkoa da, ustezkoa da, egero oso behin korralaba, hori paper Bat, or, urdin eta hori irekin batera, ba, kuadria emaki zurlagunak eta paper tuzkak dira besterikago be, paper urrotua. Ba. Eh kasu horia ba, eta urdinaren nahasketatik berdea sortzeko da ba, pentsatzen da, ba antzeko paper e, gardena izango dela, eta erabilitakoa mm -hmm. Baina bai, Crónicas Dionis, Diburonen Crónica Dionis, ba tren batean e, ilobekin bidaietzen ari zela sortu zuen gizon honek historiago, esake pentsa, en e, e, modu eh? e, e, ezoiko batean sortu zen. Uh -huh. Oso, Ikusten dugu baita hemen, bihale referentziaan referentzian, Itzulpena Manu López Gazenik egin duela, baita ere hori di, ba, esan daiteke, ba, bueno, Itzulpen hona daukagu eskutan, ez da? Bai, bai, bai, ondo egin da Itzulpena, eta bai, noiz baita batean pixka da bat liatu da gizona hau, eta Itzulpen pixka eta raro egindu, baina ez daukasoa gina gagoa, eta bai, aur literaturakoa ditu bada Manuel Manu López eta bai, ezin zangutsiago espero bera bai. Mm. Bai. Ba, oso ondoi, no, Manuel bai, zekiz egei hau galditzen zaigun esateko, akian oh. barriro gogoratzei zenburua, eta pixka fitsa teknikoa, jendeak ba, jendea kentzun lehek, bai, nahi baldin badute, bai, ba, desaten, edo eskubatu esaten horri buruteginen batean. Bai, eh, urdin txiki eta hori txiki, leholionik eh, idatzi eta ilustratua, Manu López Basenik Itzulia, berrobaita urrialde, hurri alde, tamainaz bertaina, ogeitabi, berrobaitabi, uste dela, tamielak alandrak kargitaratua 2008an eta orixen, atzalgo horrekoa. Ba, osondo. Ba, osondo, eskartzen dizu, berriro ere gurekin egotea, erretegia honetan, zentzelik ebatian, eta, bueno, berritan zaizkibu bispeiru iaetea bukatzeko, beraz, esprodu burrengo, astetan ere gurekin egongo zarela. Hala, berrit, Vale, va, venga, un dos aquí, millas que